Худорбам було признано право на російське дворянство. Можливо, це сталося ще за життя Архипа. Оглоблен припускає, що він помер у 1799 році. Рід Худорбів був відомий на Новгород-Сіверщині у 19-му початку ХХ століття. Друге припущення Оглоблена Рукопис історії Худорби був знищений або реквізований у 1825 році після повстання декабристів. Але ряд дивовижних фактів змушує нас порівнювати цей твір саме з історією русів. Виявляється, анонімний автор її виявляє чимлий інтерес саме до історії роду Худорбів і не раз користується нагодою, щоб піднести цей рід та його заслуги, і це при тому, що худорби аж ніяк і нічим не відзначилися в історії України. Тут ми хочемо поставити питання. А що, коли історія русів та історія архіпа худорби один і той же твір? Чи не був рукопис худорби – який ніби існував в одному примірнику автографом історії русів. До речі, його справді могли знищити родичі худорби, коли повстання декабристів було придушене, і в суспільстві почалася реакція. Розв'язати на сьогодні це питання ми не можемо, хіба що подолати таку цілком гіпотезну картину. Припустимо, що історія Худорби та історія русів – один і той таке твір. У XVIII столітті до смерті автора, а написав його Худорба, коли вийшов у відставку в 90-х роках, він поширення не мав, тобто існував в одному примірнику. Автор, написавши його, мав усі підстави остерігатися». Після його смерті, що сталося до 1810 року, з нього було знято кілька чи одну копію, яка чи які поширилися, саме копіїсти поставили біля твору ім'я Кониського. Є копії без такого імені. Ці списки мали локальне поширення, бо йшлося про збереження нелегальної книжки. Свого ж імені Автор не ставив також з конспіративних міркувань. Отже, історія русів відтоді почала існувати окремо, без зв'язку з іменем худорби, водночас хтось із родичів худорби в 1825 році чи близького того року розкрив сусідам чи притерям факт існування рукопису. Що то за рукопис ніхто не знав, знали тільки, що це історичний твір, і в ньому викладалися вільнолюбні думки, зокрема, проти російського уряду. Чи можлива така ситуація? По-моєму, цілком. Але фактів на її підкріплення поки що нема, та й навряд чи вони знайдуться. Повністю ж темниця авторства, при тих даних, що їх маємо, залишається нерозгадана. Відомо тільки одне – історія русів та історія архіпа Худорби між собою тісно зв'язані, і цього факту обійти увагою аж ніяк не можна. На сьогодні маємо щодо пошуків автора історії русів таку статистику. З авторством Кониського покінчено після виступів Максимовича. Думку про авторство політики підтримали і Конников, Дорошенко, Горбань, Орленка тому що твір написав політика. підтримали Драгоманов, Єршов, Грушевський, Майков, Онацький, висловилися за спільне авторство Григорія та Василя Полетик остаточно поклав край цій гіпотезі Возняк в книзі «Псевдокониський» і «Псевдополетика». Гіпотезу про авторство Безбородька розробляли Клепацький, Яковлів, Слабченко та Возняк у вказаних працях. Додамо до цього, що автором історії русів називався князя Репін Драгоманов, Лукашевич Петровський, Лобосевич та інші. Історія русів – це найвизначніший твір української національно-політичної думки кінця XVIII століття. Не дивно, що він значною мірою уплинув на багатьох видатних митців, особливо в 30-х роках XIX століття, коли поширився рукописно. Болянський видавець твору писав: При друкуванні я користувався майже десятьма списками різного типу. Зробив усі важливі і напівважливі різносилів'я, а все інше надруковане без найменшого скорочення навіть до коми до архаїзму. Іконіков опит руської історіографії Київ 1908. Книга вторая, том второй. Під впливом цього твору Пушкін написав свою Полтаву. Вона вийшла в 1828 році. Возняк вважає, що поет дістав копію історії русів від Черая, а Горленко – від Гоголя. Сам же Гоголь користувався твором при створенні Тараса Бульби. Пушкін – Високо оцінив історію русів, зокрема він назвав Кониського великим живописцем і припустив, що серце дворянина б'ється в ньому під чернечою рясою. А з другого боку, любов до батьківщини часто зваблює його за межі строгої справедливості. Це поет писав у статті «Собрання сочинінні» Георгія Каніскова, архієпіскопа Білорусії. Возняк вважає, що до Гоголя історія русів потрапила таке від Пушкіна. Перша редакція Тараса Бульби була закінчена 1834 року. Загалом Гоголь негативно ставився до українських літописів, не вказуючи яких саме. Зокрема, писав у листі до Срезневського 18 березня 1834 року. Добре ще, якщо траплялися між ними з різкою фізіономією, з характером, як, наприклад, Коницький, що вирвав хоч меньку переказів і знав, що він пише письма Гоголя, том 1, страниця 278 на самого Срезневського історія русів так само сильно вплинула. Фальсифікати Запорожської старіни були головним наслідком знайомства з історією русів, пише Возняк, яка викликала загальне захоплення гуртка Срезневського. Сліди читання історії русів, помітно у віршах Метлинського, Костомарова, Пізніше він стався до неї критично, що написав під її впливом загублену драму Косинський та ряд віршів, Гребінки, поема Богдан, повість Ніжинський полковник Золотаренко, а особливо Тараса Шевченка. Михайло Драгоманов так про це писав. Між 1840 і 1840. 44-тим роками, видно, Шевченко потрапив на історію русів, яку приписували Кониському. і вона запанувала над його думками своїм українським автономізмом та козацьким республіканством часів декабристів. Шевченко брав з історії русів цілі картини і взагалі нічого, крім Біблії, Немало такої сили над системою думок Шевченка, як історія Русів. Михайло Драгоманов. Шевченко Українофіли і Соціалізм Львів 1906, сторінка 57. 58. До творів, у яких видно вплив історії Русів на Тараса Шевченка, Михайло Драгоманов. Зараховував сон із города із Глухова, Великий льох і ржавець, Унеділеньку святую та інше. Возняк добачає цей вплив раніше, У 1839 році, в Тарасовій ночі. Возняк – псевдокониський і псевдополетика, Сторінка 26. Згадує історію русів, Тарас Шевченко в «Блізніцах» навіть повідомляє про її рукописний примірник з автографом Коницького, що є явним художнім домислом. Свідчить він про популярність твору в Україні. «Історія русів» писав той таки Драгоманов у статті на захист невідомого покійника автора «Історії русів» була безпосередньою предтечею Кобзаря Шевченка, на якого самого вона, очевидно, мала справжній вплив. І якщо це можна бачити, наприклад, із записок сенатора Соловйова «Русская старина» 1881, номер 4, страниці 748-749, Чернігівське Полтавське дворянство було одним із небагатьох, яке в 1857 році не висловлювалось хоч проти особистого визволення селян, і якщо це дворянство дало декількох діячів партії, що більше сприяла селянам у редакційних комісіях, у цьому в значній мірі треба бачити вплив історії русів, порядок 1881, номер 128. Костомаров зазначил, что история русів вся просякнута духом напівдворянського малоруського патріотизму, который недавно еще был у моді в средовище малоруссийской публики. Иконников, опыт русской историографии, а Куліш зазначав, був на світі кониський і своєю історією русів, мов якою завісою мальованою закрив од нас старосвідчину, аж поки Шевченко не розідрав тієї завіси. Возняк псевдокониський і псевдополетика. Сторінка тридцята. Сам Куліш також піддався чарам цього твору Сліди користування історії русів знаходимо у повістях Куліша, зокрема, Михайло Чернишенко, «Київ, 1843», де він на історію русів прямо посилається, а останнім документом захоплення історії русів була Кулішева Україна від початку України до батька Хмельницького, повністю залежна від історії русів. Але найбільше захоплений цим твором був Маркевич, який, як пише Горленко, цілком обібрав це джерело. Текст його «Історія Малоросії» запозичена значною мірою з історії русів. Сліди цього впливу помічаємо і в українських мелодіях того таки Маркевича 1831-й. Вплинула також історія русів і непредставників української школи в польській літературі, зокрема Начайковського, Ліщинського та інших. Захоплений був цим твором відомий польський учений Мацейовський, який навіть переклав деякі фрагменти історії русів, слідів впливу твору, помітно в творі Трентовського. Займалися польські вчені критикою історії русів Яновський, але тенденційно. Нарешті в пізнішому часі історія русів залишила свої сліди на історичних поемах Руданського, в трагедії Барвінського Павлополу Боток, в молодому віці Максима Одинця, Олександра Кониського тощо. Єфремов – оцінюючи загальне значення твору для української культури, зазначив, історія русцев була немов пророкуванням про близьке національне відродження України і оправданням її нового письменства, з якого те відродження почалося. Єфремов. Історія українського письменства. Київ. 1911. Сторінка. 117. Що ж з собою являла історія русів як твір? Вона подавала картину історичного розвитку України від найдавніших часів до другої половини XVIII століття, власне до 1769 року. Автор працював у традиціях так званих козацьких літописів